Oj oh, ja ja, djup nere är jag och jag, ja, jag är nog lite så här smålurig, jag känner mig lite sugen så jag letar efter mitt villebröd här definitivt så jag, jag känner mig verkligen på hugget och jag hoppas att du kan hålla jämna steg med mig här under inspelningen eller jämna simtag i alla fall, annars så vet jag inte vad som kommer att hända. Nej, jag är faktiskt inte, inte så rädd för att du skulle få tag på mig, för jag råkar veta att eh, en sådan god bit som jag hade du nog undvikit, men eh, hade det simmat ett gäng tuffa fiskar så, så är de nog eh, mer illa däran. Ja du, allt är, alltid är relativt men eh, det, som, eh, som rovdjur i havet då, då kan jag sluka på det ett och annat så då kanske det, det slinker ner en liten Danny också, vem vet? Ja, jo det må ju vara sant och ja, jag undviker ju djupa hav och liknande i vilket fall som helst så jag, jag tror jag håller mig på land oavsett vilket. <laughs> Det är faktiskt en av mina såna här inneboende skräckscenarier och skräcker som jag, jag har. Att något enormt och obehagligt kommer att stiga upp på havet och om madrömmen då verkligen infaller attackerar mig. Och det, mm, det gör ju att jag inte gärna åker båt, jag är inte gärna ute på bryggor och jag undviker ju ofta att, att bada i, i annat än pool. Mm, ja där vi är två helt skilda individer, jag är lagd åt det motsatta hållet där jag, jag nästan eh, längtar efter den stunden när man får se något stort och skrämmande stiga upp ur vattenytan där jag vill gärna ner under så långt som möjligt för att se vad som finns där, jag är, jag är lite av en utforskare i, i det avseendet och allt som är okänt det är spännande och det är lockande så ja, jag kastar mig gladeligen med huvudet för det, rätt ner i djupet där. Jo men jag kan faktiskt förstå den, den längtan efter havet för havet är oerhört vackert. Alltså när man sitter och tittar på inspelningar som dyker och har gjort och liknande på Discovery eller National Geographic så... Alltså det är ju helt otroligt vackert där nere med alla koraller och alla alger och alla fiskar och allt möjligt annat. Alltså det är en, en värld som är så olik och så magisk och det är ju lätt att, att bara drunkna i den. Både metaforiskt och bokstavligt. Eh, ha och gastuber med er för guds skull. Men, eh, alltså, jag, jag, jag älskar den här världen lika mycket som jag fruktar den. För där finns ju en del krabater där nere i djupet som inte är så där jättevänligt inställda till oss. Och en av dem, ja, har vi ju fått stifta bekantskap med idag. Fiktionell, verklig, funnits en gång i tiden, spelar ingen roll, det är ju någonting som om det dör upp skrämt häcken av mig. Oh, ja, man hade åtminstone blivit förbluffad och hänförd i alla fall. Men jag har kunnat se en ja ett sådant djur på nära håll och bara glida för ben ute på havet, alltså det hade varit en grej det, det kittlar lite i, i kroppen bara jag, jag tänker på det där vilken upplevelse det hade varit så ja, hur, ur den aspekten så kunde man verkligen leva sig in i den här filmen och bara tänka på hur, hur häftigt det hade varit att få uppleva det här på, på egen hand, men ja, samtidigt får man ju ...vara beredd på att... ...ja, sådana bästa, de, de, ...de har en tendens att vara ganska hungriga också. Jo, men de förbränner nog en hel del energi... ...när de simmar runt där nere. Det är rejäla kroppar de bär på sig. Mycket mat behövs, mycket bränsle... ...och det gör ju att blodtörsten kan bli ganska så stor. Och... Ja, människor är ju stora proteinsäckar så det är ju naturligtvis ett intressant vildebröd. där det är ju väldigt lite vi kan göra mot en, en sån här bäst, särskilt den här överdrivna typen som i filmen. Men eh, deras gelikar som vi vet existerar där ute, de, eh, de ser nog chansen här och där och tar den. Mm, ja, varför inte? Det är, det är en gratis måltid i, i stort sett här. Vi eh, är ju inte direkt snabba i vattnet och har inte så mycket chans att komma undan om eh, siktet väl är inställt på oss. Så det, det är en lätt måltid. Man får mycket protein för lite ansträngning för det mesta. Så man förstår ju verkligen logiken i, i det här eh, primitiva skådespelet som är... Eh, den här kampen på, på liv och död. Så ja, det, det, det är ändå naturens gång på sitt vis. Och det är ett element där vi inte står högst upp på näringskedjan alla gånger. <laughs> och ja, det, det tycker jag är en lite uppfriskande tanke också. Kanske en vi borde vara mer medvetna om här och där. Vem vet? Men på tal om, om lättvikt och liknande så... Ska jag ärligt säga att det var skönt att ha en, en lite fluffigare film att ta mig an den här veckan för oj oj oj det har varit någonting helt monstruöst med grejer som ska fixas och göras och... Jag har varit helt slutkörd. Det har varit en, en ren dunderinsats att hitta tiden att titta på den här filmen och då att inte ha någonting som kräver att man är alldeles för medveten eller djuptänkande. Det har varit en, en ren befrielse. Här kunde jag mest sätta mig ner, sjunka in, svepas med och bara drunkna i handlingen och veta att ja, det här tar inte så många hjärnceller. Oh, oh, oh, nej, det gör det verkligen inte, hörru du. Det, det var verkligen perfekta filmen vi valde till, till denna vecka tror jag då. Eh, För man, man behöver inte vara vi mycket medvetande överhuvudtaget. Nej, man behöver inte sitta och eh, verkligen analysera handlingen för att förstå vad som händer. Man behöver inte engagera sig i något nämnvärt. För här är det i stort sett bara saker som händer. Och eh, det, det är bara någonting man behöver... Eh, erkänna och, och insypa man behöver inte ägna den mer än en flyktig tanke emellanåt och sen är det bra med det och ja, i det avseendet så, så har man ju ändå skapat en, en film som passar för sådana här dagar och som faktiskt fungerar för det var ändå inte en, en film som gav mig mycket frustrationer även om jag är inte riktigt lagd åt, åt det här hållet och tycker om att bara titta på, på meningslösa travel så att säga men i don't know. Det, det fanns ändå någonting här som gjorde att jag, jag inte kunde bli alltför förnärmad utan ja, det, det var bara en lite lättsam upplevelse. Det var lite saker som hände, lite fräsiga eh, scener och ja, sen var det bra med det. Sen kunde man bara lägga filmen åt sidan och gå vidare med det man skulle göra. Så det, det var en perfekt stunds lite avkoppling utan att behöva anstränga sig överhuvudtaget. Jo, för en myt som vi kanske ska slå hål på Det är att vi, vi tycker inte illa om lättviktsunderhållning Absolut inte Så kallade popcornfilmer som du bara går in, sätter dig och tittar på Du får inte ut så mycket av det mer än stundens underhållning Alltså, de filmerna har sin plats De har sin betydelse vad vi kan bli irriterade på är ju om all film börjar apa efter den här typen av rulle därför att vi behöver de tunga filmerna, vi behöver de mångbottnade med många ja, nivåer att analysera och liknande för det är faktiskt nyttigt för en som filmtittare. Men ibland behöver man de här väldigt förutsägbara väldigt enkla filmerna, men så länge de inte försöker gömma vad de är, så länge de är ärliga med att okej, okay, jag är en actionrulle som innehåller de här uh, klyschorna, de här grejerna, de här idéerna som ni kanske har sett förut men vi, vi tillför någonting nytt, ha en stunds underhållning alltså det kan jag faktiskt respektera för det är det är helt legitimt. Jag menar underhållning är inte fel. Allt måste inte vara någonting utav Stanley Kubrick. Jo oh, nej det behöver det absolut inte göra. Sen eh, vad man får ut av det det är en, en helt annan femma om man eh, ser på film som eh, endast underhållning eller som en konstform det, det finns ju Alster som kan blidka båda lägren där och det är helt beroende på vad man är ute efter och, ja i, I sådana här sammanhang så ska man ju se en film för, för vad det är och inte ja, att, bara ta och, och blicka ner på den här typens filmer från eh, en högre instans och eh, jag bara racka ner på det för att eh, det inte har någon vidare substans överhuvudtaget utan det här är en film som är gjord för en specifik målgrupp och som har ett specifikt eh, syfte mm. och eh, det är den språngpunkten vi får utgå ifrån helt enkelt. Ja, för alltså vissa filmer gör ju sken av att vara något mer än en billig actionrulle med eh, ja, högljudda effekter och inte så mycket mer. Den, den antyder ju att man kommer att få en, en mer innehållsrik upplevelse och då kan man ju sitta på andra sidan av den filmen och tänka vad det inte mer? Amen, hallå, jag blev lovad det här och det här, var, var tog det vägen och så vidare? Därför så uppskattar jag när en film är ärlig, det här är en stunds action med massa effekter och liknande, inte så mycket mer än det. Ja, men vad tusan, är sugen på det så kan jag absolut tänka mig att se det, men om jag sätter mig ner och förväntar någonting annat, det är klart att det skär sig och... Jag misstänker att vissa filmer de, de försöker locka en större publik så därför antyder de saker här och där för att eh, publik som kanske annars hade hoppat över den tänker ja men det kanske, kanske kan bli någonting utav det där och så sätter de sig, tittar, blir jättebesvikna och så skjuter man sig själv i foten för en bränd publik kommer ju inte på nästa film. Mm. Nej, det, det är sant och här måste jag ändå säga att, eh, att dagens film har valt ett annat grepp för att nå ut till en bredare publik. Här är ett fall där man verkligen har skräddarsytt eh, filmen för att eh, nå ut till en så stor massa som möjligt och verkligen eh, utformat varje detalj av, av filmskapandet med, med åskådarna i åtanke. Mm. Och, och jobbat därefter som man verkligen har byggt upp filmen eh, för eh, åskådarnas skull för att få deras pengar naturligtvis men det är ändå en, en ärligare väg att gå och eh, verkligen försöka förstå sin publik och, och göra film därefter. Ja, alltså det här med att vara ärlig när man gör film, det är enormt viktigt. Och där är många trailers där ute som ger en, en ganska annorlunda bild av den film den representerar. Och alltså när jag tittade på trailers till den här, då, då var det ungefär det här jag fick. Alltså det, det är en, en actionrulle till havs med vissa element. Och när jag satte mig ner för att titta på den... Så var det exakt vad jag fick. Och jag var faktiskt och såg den här filmen på bio förra sommaren. Och det, det var en film som jag blev meddragen på. Jag tänkte, vad tusan, det kan väl bli intressant. Och ja, att se den nu var också väldigt intressant. För en, en sån här film har ju en tendens att åldras väldigt, väldigt fort. Har man sett den en gång så är det ju många överraskningar som... Man vet på förhand att de ska komma och då är det ju viktigt. Kan den bibehålla spänning och så vidare? Och det är någonting som, som ska bli intressant att prata om faktiskt. Mm, ja, det är härligt att du kommer in i filmen med en viss erfarenhet och kan, kan se filmen med en andra gångs tittares synvinkel också. och Kanske se detaljer som, som jag inte ser. För jag ser ju den här för, för första gången och har mitt första Förstahandsintryck redo i alla fall men eh, jag ska spekulera så är det här ju inte en så här über film som eh, är inaktuell en vecka innan den släpps i stort sett utan eh, man, man har ju ändå försökt att konstruera något som inte är så daterat omedelbart och som ska hålla sig en, en lite längre tid i alla fall. Åtminstone tills man har eh, mjölkat ut eh, DVD och Blu-ray-pengarna också. Eh, men eh, ja, det, det, det, det finns ändå en, en, ett visst mått av kvalitetstänk i, i den här filmen som, som jag tror kommer att göra att den, den håller sig ett lite längre tag. Vi kan ju säga som så att den är ju inte drängt i såna här populära trender som var populära just när den skrevs. Det finns en del moderna referenser, det gör det, men den är inte en som där som, som är äh, omodern en vecka efter att den har släppts. Det, det ska ju sägas. De har ju tänkt i ett större perspektiv och det ska de ju faktiskt ha cred för. Men innan vi går djupare in på det här så är det väl hög tid att berätta, vad är det för något vi har sett till idag? Jo, vi har ju sett på The Meg från 2018 i regi av John Turtletab och med manus av Dean Gregoriaris, John Hober och Eric Hober. Och till min stora förvåning är den här baserad på en bok från 1997 kallad Meg, A Novel of Deep Terror, skriven av Steve Alton. Och vad jag har förstått så kom det ett gäng såna här romaner men de har gått mig helt förbi. Jag är väldigt förvånad över att den här filmen behövde en bok att baseras på för den, den kändes lite som action movie the movie. Har man sett en actionfilm och alla dess klyschor då hittar man de här. De, de finns, de är välmående och väljödda skulle jag vilja säga men... Det var ju ungefär vad jag förväntade mig också. Någon originalitet som skulle gå att spåra till en bok, det vet jag inte riktigt om jag hittar här. Mm, ja det är väl sant och jag vet inte hur mycket Originalitet det, det fanns i boken Heller Jag minns lite grann när boken Var på gång och släppas Jag prenumererade på Fangoria vid den tiden Och fick bokrecession Efter bokrecession som jag läste Med, med just samma Upplägg här att Något stort kom upp ur havet Och började mumsa på människor Och ja, jag vet inte varför Den här jättehajstrenden Dök upp där precis i slutet av 90-talet men ja, det, det kom både en och annan bok där och det blev uttjatat väldigt snabbt och böckerna försvann igen och fram tills nu då några år senare om man säger så så har någon bestämt sig för att, att filmatisera det, jag förstår inte det tänket heller men det, det blev en film av det i alla fall och ja, det, det är inte en film som man känner av några litterära föregångar till. Definitivt inte. Det här är simplast möjliga handling för att bygga upp actionscenerna som kommer däremellan. Och kommer, det gör de sannoliken. För jag skulle ändå vilja påstå att det är material till två eller tre filmer i den här historien. Alltså så som den är upplagd med, med upptrappning och drastiska situationer och liknande. Det är dubbelt vad jag förväntar mig av en sån här film. Att helt plötsligt har vi en upptrappning där, någonting händer, det ska lösas. Och sen händer det en annan upptrappning, det måste tas om hand, det måste lösas och så vidare. Och det gör vi ett, ett stort antal gånger under den här filmen. Och jag kunde inte låta bli att tänka redan första gången att Men, men vänta nu här... Det, det där gick väldigt fort, vi, vi hoppar över väldigt mycket dödsnack här, det kan jag faktiskt respektera och uppskatta för i vanliga fall så står det still någonstans 20 minuter i mitten på filmen och ingen vet vad tusan de håller på med och så vidare. Det, det har man till viss del hoppat över, visst är det tillfällen när de bara står och snackar och så vidare men inte det där fullständiga stoppet som man vanligtvis brukar hitta i den här typen av film. Nej, mm, inte direkt faktiskt. Man är ganska bra på att balansera upp den här filmen och dess... Ja, är mellanakter för att leda fram till nästa action-scen. Man blir inte alltför långdragen. Det är mer kort och koncist i dialogen som man får etablera nu ska de dividera om det förflutna lite grann. Nu ska det etableras lite kärleksintresse och flörtning här kanske. Nu ska vi bygga upp till en liten skrämsel-scen. Ja, det är lite så sådana snabba scener som är korta men intensiva och inte riktigt gör att man, man tar bort flytet från, från berättelsen utan det, man, man föser filmen vidare på ett hyfsat effektivt sätt ändå. Så, så rent konstruktionsmässigt så är, är väl det här en helt okej okay film rent tempomässigt. Det beror nog på att man är extremt medveten om sin publik här. Alltså de flesta som går och ser The Meg vill inte se en massa människor sitta och dividera om saker i timmavis för det är inte därför de kom. De kom för hjälten, de kom för skrämselscenerna, de kom för jakten och de kom för... Ja, slutstrider och liknande. Det är det man vill ha. De är medvetna om att ja men vi måste ha allt det där andra med i filmen. Annars så blir det bara en, en serie actionsekvenser sekvenser och, och därför så har de just skyndat på väldigt mycket. De har bantat ner det. Nästan till en nivå där jag skulle vilja säga att det är nästan menlöst. Men de får ändå med de där små relevanta punkterna som man ändå ska... Pricka av för att det ska bli legitimt i berättandet. Lite skumt är det, men i ärlighetens namn, för en sån här actionrulle kan jag tycka att det är helt okej okay att de skär bort ut av nonsensvetenskapen och liknande. <laughs> Ja det, det är det definitivt och ja, jag skulle nog ändå vilja kalla filmen för, för totalt menlös för den, den vill ju inte säga någonting heller och den försöker inte heller eh, men eh, den tycker ändå att man, man bör ta upp vissa saker lite i förbifarten och det gör de ändå det är hyfsat bra tycker jag. Eh, som du sa nonsensvetenskapen har de plockat bort eh, trots allt att de har eh, hypermodern utrustning som nästan kräver sin sin men det, det får man bara ta och, och acceptera och, och gå vidare och... Vet du vad? Det, det fungerar ändå tycker jag. Det, man behöver inte en total expositionsdumpning för att diskutera tekniken man använder. Även sättet som man introducerar själva vetenskapen bakom den, den här hajattacken som det ändå kommer att bli. Det, det blir också väldigt kort och koncist. Man förstår kontentan av vad som händer och hur det hela kunde inträffa. Inte helt jämnt ologiskt heller. Man presenterar vetenskapen någorlunda trovärdigt här ändå och inte allt för långt från, från verkligheten. Så ja, jag, jag är villig att, att köpa mycket. Bara på grund av presentationen där. Hade man gått in mer på, på djupet för att diskutera hur det här kunde inträffa, då hade man nog förlorat både publiken och sin kredibilitet ganska omedelbart. Jo, det hade man ju verkligen gjort. Men jag tror att man har satsat på att, att göra saker och ting så futuristiskt som möjligt men ändå ha en känsla av att det här är möjligt om ett par år. Jag menar, där är väldigt lite datautrustning i den här filmen som jag skulle säga är helt, jag menar, ologisk eller verkligen drivs av kalankavetenskap. Den är mm. bara... Ett par steg före vår, alltså någonting som man ändå skulle kunna acceptera som rimligt inom tio år eller liknande. Samma sak med ubåtar och allt möjligt annat. Där är några glidare som jag tycker är um, lite, lite för sci-fi för min smak. De ser lite för uh, rymdskeppsaktiga ut. Men å andra sidan vet jag för lite om den här typen av teknik. att jag, jag har svårt att, att bedöma. Är det här realistiskt eller ej? Sen kommer jag ihåg vad det är för film och bara släpper det för att, som sagt, man ska inte ta det på allt för stort allvar. Man ska bara sätta sig ner, låta det skölja över en och i och med att man inte riktigt drunknar i all fejkvetenskap så glider det förbi väldigt smärtfritt tycker jag. De måste ju naturligtvis bygga upp en premiss för att det som händer i filmen ska kunna hända. Mm. Där måste finnas någon sån här lite lite logisk förklaring till hur ditt eller dat inträffar och så vidare. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Därför att det är spekulativ fiction. Det är idéer som kanske är väldigt långt från verkligheten men med tanke på nivån man har lagt sig på tycker jag ändå att man är helt okej okay på, på alla de här punkterna. Jag skulle faktiskt vilja ge det här manuset klart godkänt. Inte klart godkänt i allmänhet utan just som en actionrulle eller som en popcornrulle. Det här är lätt fluffigt marängaktigt men på det där behagliga sättet som kanske inte lämnar många intryck efter, men man har kul under tiden. Mm. Eh, det är till stor del vill ju hålla med om där. Jag tror den enda invändningen jag, jag hade mot eh, själva handlingen i, i filmen det var hur just ubåtarna kunde stå eh, mot trycket nere i, i, i djupet där de såg inte riktigt ut att vara designade för det <hör> men eh, det, det var väl i stort sett det ögonbrynet som jag höjde under den delen av filmen eh, sen får jag ge manuset eh, godkänt eh, på det stora hela där också förutom att man inte vill vara originell i den här filmen. Man är väldigt, väldigt medveten om en annan film med ungefär samma tema som kom några decennier tidigare. Mm -hmm. Och man verkar till en början vilja dela ut en liten homage här till, till den filmen. Men sen blir jag mer och mer tveksam till det hela när de faktiskt börjar kopiera hela scener från den betydligt mer kända filmen och, och lägga in i sin egen film och då, då blir det fråga om rent plagiat nästan och ja, då, då, då blir jag lite irriterad måste jag säga att det, det blir alldeles för mycket referenser till Jazz naturligtvis som är den stora filmen och man skäl ju hur mycket som helst från, från jazz. Man vill inte ens stiga ut ur, ur skuggan från den kultrollen utan man vill haka på och nästan göra sin egen version där men med, i ett upphottat tempo och med, med häftigare effekter. Och, kunde man inte ha, ha tänkt till lite mer än så? Det är jag faktiskt villig att hålla med dig om helt. Alltså, referenserna och ripoffsen är väldigt, väldigt tydliga här. Vissa av dem kan jag smälta därför att det är väldigt lite man kan göra när det gäller att jaga haj på havet med båt och liknande utan att man är inne och nosar på hajen, visst, absolut. Mm. Men precis som du säger så är man ju inne och kopierar vinklar och hela partier som känns väldigt... Äh. Väldigt fel om man säger så. Det känns som att man blir alldeles för lat på manusfronten. Det känns som att man blir alldeles för lat på kamera och efterbearbetningsfronten. Alltså, man, man kunde gjort det snyggare, man kunde gjort det subtilare. Men man är övertydlig istället. Och det är väl de två extremerna i det här sammanhanget. Antingen så gör man så lite som möjligt i ett försök att undvika att kopiera hajen eller så kopierar man hajen rakt av. Gissa vilket de valde. Eller hur? Ja, i vissa fall kan eh, jag tycka att det, det blir fråga om lite referenshumor Uh, och i ett fall vill jag även minnas att man leker med, med våra förväntningar när man kopierar scener och sen så knorrar till själva slutet på, på den scenen och uh, gör det till något helt annat som visst man tänker till i, i vissa fall där men ja, man, man kunde verkligen uh, tagit steget bort från Hajen uh, från eller jazz och... Uh, jag kanske tänkte i lite andra banor och blivit så, så nyskapande som den filmen ändå var och göra någonting helt nytt. Men ja, det, det var man inte intresserad av och ja, jag tyckte det blev alldeles för mycket. Vissa saker och referenser fungerade där men äh, det, det blev lite för mycket copy-paste för, för min del, definitivt. Det är lite off topic här men jag vill ändå nämna det på så sätt att det är ju en av de stora bristerna med moderna filmer att specialeffekter och efterbearbetning den är ju så effektiv nu att man kan ju göra nästan vad som helst och därför så, så säger man bara ah, men vi fixar det i postproduktionen, vi fixar det i si, vi fixar det så och så vidare och så vidare. Men när Steven Spielberg gjorde jazz då, då var man ju extremt begränsad i vad man kunde göra. Man kunde mm. fortfarande göra fantastiska saker, absolut. Men ville man uppnå vissa nivåer då fick man verkligen tänka till. Där specialeffekter och praktiska effekter inte räckte till då fick man sitta ner och tänka hur kan vi göra det här på bästa möjliga vis för att få ut så mycket som möjligt av det här. Den eftertänksamheten och den kreativiteten som kom sig ur begränsningarna, det har ju nästan försvunnit idag för nu går det ju att gå in, slänga ett par tusen dollars sedlar på en dator och så vips så har man fått det som man tänkte sig och visst jag förstår att det det gör det ju enklare att göra den idén man hade. Men hade man tvingats sitta ner och tänka över saker och ting hade man kanske kommit på någonting som hade gjort filmen långt mycket bättre. Mm, ja, jag håller med till, till 100% där. Alltså de tekniska begränsningarna som man hade under inspelningen av jazz, det var någonting som verkligen... Gjorde filmen mer effektiv. För man var tvungen att göra ändringar. Man var tvungen att visa hajen så lite som möjligt. Och, och det kompromisserna och det nytänket som man fick in i produktionen på grund av just det. Det, det var liksom det som, som gjorde hajen till... Den enorma succé som det ändå blev så att och, och ha de begränsningarna det kan definitivt medföra någonting gott. Nu är vi i en tid då det inte finns några begränsningar längre. Man behöver inte sitta ner och verkligen fundera på filmer man håller på med för att verkligen... Få fram någonting som fungerar och kanske kunna upptäcka fel och brister som finns i, i manuset och i scensättningen utan här bara är det att, att tuta och köra och ja, då, då tenderar man att tappa lite grann också längs vägen om man inte får den här chansen att sitta ner och, och verkligen fundera över vad man håller på med så här ja, är definitivt en, en fara med modernt filmskapande. Det är ju en fara på så sätt att det, det halverar kreativiteten på många sätt. Man gör beslut som kanske inte är de bästa i slutändan men det var de man hade från början och därför försöker man bibehålla dem och så vidare. Jag säger inte att den moderna tekniken är dålig eller ett hinder, men man måste fortfarande vara smart. Men eh, i det höga produktionstempot så är det lätt att man bara hoppar över saker, tyvärr. Men jag ska styra tillbaka skutan på rätt kurs nu så vi, vi hittar rätt här, för det är hög tid att vi faktiskt nämner Vad handlar egentligen The Meg om? Jo... Forskningsteamet på anläggningen Mana One är igång med att utforska marianergraven och deras teori är att den djupaste platsen i havet är ännu djupare än vad man först hade trott. Under ett tjockt lager av svavelväte som man tidigare trodde var havsbotten öppnar en helt ny värld upp sig och det finner en totalt ny flora och fauna i det extrema djupet som det befinner sig i ibland väldigt stora och farliga rovdjur. När Manawans forskningsubåt blir attackerad av ett okänt djur blir farkosten stransat ner i bråddjupet Med klockan tickande för att få besättningen upp till ytan i tid kallade in Jonas Taylor som har vanan och expertisen av räddningsuppdrag på extrema djup. Taylor har varit med om en liknande situation tidigare men ingen trodde på honom när han påstod att det var något som attackerade dem under räddningsuppdraget som kostade flera i hans team livet. Nu får han återigen möjligheten att bevisa något både för sig själv och för hans belackare. Denna gång blir det dock betydligt svårare att tvivla på Taylors ord för den monstruösa bäst som lurade i djupet är nu på väg upp till ytan. Och man kan väl lätt säga att det här är hajen på steroider. Det här är ju en um, urtidshaj med enorm storlek. Och jag tyckte faktiskt det här var... Var lite småspännande. Alltså, vi har ju sett hajen. Det är en klassiker. Och även om det här skrämmer mig lite på den där primala nivån så var det ändå någonting spännande med det här. Jag gillade konceptet. Mm. Och. Jag ska väl inte förneka att jag hade väldigt trevligt där i biosalongen när jag var och såg den här. Men eh, nu är ju frågan om den levde upp till förväntningarna och om den överlevde en andra tittning. Och det första vi måste göra är väl att bedöma rollfigurerna i den här filmen. Och jag sa att det var Action Movie The Movie av en anledning för alla stereotyperna är här. De klumpiga och lite dumma vetenskapsmännen, den karakariga actionhjälten, den starka kvinnan som inte behöver någon att rädda henne, som ändå behöver någon som räddar henne och så vidare och så vidare. Och självklart har vi ju också multibiljonären som är en skummis i slutet. Allting finns där, det träffas ganska så exakt och jag trodde att det här skulle frustrera mig mer än vad det faktiskt gjorde. Hör och häpna, jag tyckte faktiskt det var ganska kul. Ja, eh, till stor del i alla fall. Eh, det måste jag säga, det är ju inte en fråga om några horribelt skrivna stereotyper här i alla fall utan... Det finns något mått av personlighet här Det, det känns ändå någorlunda förankrat i, i verkligheten på, mm. på något plan Och eh, det är stereotyper som inte känns allt för mycket som stereotyper här Och ibland även med, med lite små twistar till här Som, som gör det lite mer intressant mm. eh, Så att det, det är ju baskaraktärerna man stiftar bekantskap med här, som man har sett många gånger tidigare, men det de lyckas med här det är att inte göra dem tråkiga och det är en, en stor begrift, alla bifigurerna här tyckte jag ändå var, var underhållande på ett eller annat sätt det var ingen som bara var ett, ett tomt bihang utan någon, något skäl eller något liv utan det, det kunde engageras i, i alla bifigurerna man fick stifta bekantskap med och mm. ja, det, de hade en skön jargong sinsemellan och jag kemin stämde där också så att det, i den aspekten tycker jag att det, det är helt okej okay i, i galleriet här med undantag från <laughs> vår infernale hjälte i den här filmen som är så Tråkig och uttjatar att jag inte visste var jag skulle ta vägen. Eh, visst, det, det, det finns ett par grejer i hans historia och hans karaktär som ändå var smått intressant. Men alltså själva eh, själva tanken med, med personen och hans agerande och hur han presenteras. av oh, vad jag blir irriterad. Det är inte mycket här som eh, behöver förklaras egentligen. Har man sett någon typ av steroids din eh, action rullade tidigare så förstår man precis vad det här är för rollfigur. Och ja, Man borde egentligen kunna bara skippa honom och, och prata om de, de roligare karaktärerna ändå. Men eh, vi får kanske nämna honom lite grann här och, och förklara vad han är för en typ. Men jag, jag är inte riktigt lika hård mot den här rollfiguren som du är. Alltså jag håller med dig om allt du säger. Han är ju extremt stereotypisk och det är ju inte mycket med den här rollfiguren som direkt chockar eller förvånar. Han är ganska så äh, grundläggande om vi säger så. Någon som var heroisk, som tappade stinget, som tvingas gå tillbaka till att göra det han var bra på. Och nu helt plötsligt är hotet ännu större och han är den enda med lite vett i skallen, om vi säger så. Eller lite kapacitet överhuvudtaget. Han är ju bra på allting, den här kan. Och... Det skulle egentligen irritera mig mer om jag inte redan var förberedd på att det här är extremt stereotypt. Så för mig var det mer som att du kan inte klaga på att vatten är vått när du, när du stoppar ner handen i det. För vad förväntar du dig egentligen? Och jag gillar Jonas för att han är, han är ganska skön ändå. Alltså... Han är inte originell, absolut inte. Det enda originella med honom var ju den australiska dialekten. Och det var kanske vad jag behövde för att acceptera honom. <laughs> ja, det är, ibland är det inte mycket som krävs. Och, ja, det, så kan det mycket väl vara. Jag, jag gillar ändå lite grann hur, hur Taylor är, presenteras i början av filmen. Där, där är han inte fullt så enarverande som han blir längre fram utan eh, man, man ser svåra val han måste göra och vad som händer med honom därefter efter att han måste fortsätta leva med de valen han har gjort och eh, det kan jag acceptera men så fort han eh, släpper ölflaskan och eh, kastas in i hetluften igen eh, så ja oh. Nej då, då, då blir jag verkligen irriterad för då är han verkligen eh, messias karaktären som mm. kan precis allting han ger sig i kast med. Det, det går bara inte att misslyckas eh, och allting ska vara med en hårsmån från döden och se så fräset ut som möjligt. Nej det, det blir bara för mycket med den här karaktären. Någon, något uns av svaghet hade inte skadat här att han kanske får lite assistans emellanåt istället för att vara den som ska springa, simma, flyga eller vad det nu är och, och undsätta alla andra som är i nöd. Nej han, han går med verkligen på, på nerverna till slut men med det sagt så finns det ändå ett par scener som är utstuderade och väl genomförda definitivt men... Ja, karaktären förblir ändå väldigt dumt skriven. Jag förväntar mig eh, det hela. Jag förväntar mig nästan det värsta. Och det jag fick levererat var nästan snäppet värre än, än vad jag faktiskt hade förväntat mig också. Så det passerade under min, min lågt satta ribba ändå. Så eh, ja, det var en lovande start med, med vår huvudroll här. Men eh, nej, han, eh, han blir bara... Allt för mycket Jesus för min del, definitivt. Det hade nog varit bra att han hade ett par ögonblick där han fumlar till det. Men med erfarenhet och andra saker så lyckas han styra upp situationen igen. Då hade man ju fått mer ja, känsla av mänsklighet här. Mm. Att det är en person med fel och brister. Någon som enligt rykte då naturligtvis har spenderat de senaste fem åren med att bara sitta och dricka öl och inte göra någonting annat. Alltså för att vara en så kallad supput så ser han ut att vara i extremt bra form. Alltså det är ju fascinerande. Man, man blir ju nästan lite sugen på att dricka en väldigt specifik öltyp som de är väldigt, väldigt noggranna med att hålla upp framför kameran också. Så produktplacering någon... Men jag förväntade mig att han skulle vara klumpigare och, och lite ur gängorna men att han ändå var tillräckligt professionell för att han liksom stramar upp sig och, och klarar sig i slutändan. Men ja, som sagt, lite för mycket Jesusfigur här. Frälsaren som ska rädda så många som möjligt och... Det är ju naturligtvis till Jonas nackdel för han kunde varit bättre skriven, han kunde vara bättre framställd. Men jag tycker ändå att Jason Statham som spelar rollen bidrar med en, en hel del charm och en hel del karisma som, som lyfter figuren. Inte till en nivå där jag kan ignorera alla de här perfektionerna som stör mig men tillräckligt mycket för att jag ska stå ut med honom. Mm -hmm. Ja, det Jason Statham kan faktiskt göra den här rollfiguren till, till något mer än vad, vad den är värd Det, det måste jag säga och Jag hör och häpnar, det här är min första Jason Statham-film någonsin Så här får jag för första gången stifta med bekantskap med, med hans agerande där också Och vet du vad, det är inte helt horribelt det får jag ändå ge honom där och han har lite, lite karisma och närvaro och, och ja, han, han säljer ändå rollfiguren så pass mycket som det ändå är möjligt men ja, han lyckas inte rädda Jonas Taylor helt och hållet för han, han är bara för... För stereotyp för, för sitt eget bästa. Man etablerar ju ändå karaktären som en figur med, med brister i början av filmen. Som har ett mörker inombord, som har en stor sorg och eh, ja, det är mycket som tynger honom helt enkelt. Och, och helt plötsligt bara släppa det och göra honom till perfektionen reinkarnerad. Det, det, det låter inte logiskt i, i mina öron men eh, visst alltså Statham han, han gör vad han kan här och eh, i actionsekvenserna så förstår jag verkligen eh, varför han har, har blivit i sådan ikon i, i filmvärlden. Han, han vet ju vad han sysslar med där i alla fall. Jo, men han är ganska häftig att se på film, Jason Statham. Han har någonting speciellt där när han kastar sig fram och, och gör vad actionsekvensen kräver av honom. Det, det känns rätt på något sätt. Så med ett lite bättre manus, lite bättre dialog och lite fler brister för att göra honom mänskligare så hade det här kunnat vara en, en riktig ikon för framtiden när det gäller actionhjältar. Nu, nu blev det... Lite för mycket stålmannen och det är tyvärr inte en, en, en fördel. Men om vi ska gå vidare i rolllistan här för vi kan inte ta upp alla rollfigurer. De är nämligen så stereotypa att det finns inte mycket att säga. Men vi har ju naturligtvis en vetenskapskvinna och actionkvinna som dyker upp i den här filmen och är eh, lite av en motvikt till Jonas- men jag är lite orolig för att uttala den här skådespelerskans namn därför att det låter nästan som om jag, jag gör närr av ett asiatiskt språk om jag, om jag skulle säga det. Ja för vi har ju eh, forskningsledaren Stotter Suin Som eh, tar en ganska stor plats I filmen här och är en viktig del I, i forskningsteamet här också Som eh, vi pratar om Och som har en viss relevans För vår huvudroll här också Och eh, som spelas av Li Bingbing Som, eh, som är en, en stor aktris i, I just Kina Och ja här har vi en del på, på nytänket som Hollywood har här också att man verkligen har fått upp för eh, den asiatiska publiken och, och försöker skräddas i sina filmer för att inkludera även eh, österländska eh, åskådare mm. mer och mer. Och The Meg är ju verkligen ett tydligt exempel på, på det här och, och att plocka in Li Bingbing det eh, har säkert lockat många till till biograferna och det förstår jag för alltså jag är personligen väldigt nöjd med, med hur hon porträtterar rollen här. Jo men den globala marknaden har ju blivit desto viktigare och det beror ju till viss del på att filmer kostar så mycket mer att producera nu för tiden. Alltså vi pratar ju hundratals miljoner dollar och om där då är risk att det bombar lokalt då vill man ju helst att det ska finnas en, en sekundär marknad där man kan kompensera och just Kina är ju en en väldigt, väldigt lockande marknad att ta del av. Där är ju många blockbusters som har räddats av Kina mer eller mindre. Mm. Warcraft är ju en sådan film som direkt kommer till minnes där att uh, den gick inte bra på den amerikanska marknaden. Men i Asien så uh, funkade den alldeles utmärkt. Och jag kan respektera och förstå att man vill göra någonting med en annan marknad i åtanke. Så länge det inte blir påträngande. Och det tycker jag verkligen inte att det blir i det mäg. Tvärtom så känns det ganska logiskt att man håller till i den här regionen med tanke på vad man håller på med. Mm. Och Sujin är... Ja, som nämnt, den starka kvinnan som ändå behöver lite hjälp här och där men som kompenserar med att hjälpa hjälten också. Kanske inte lika mycket, men vem håller räkningen egentligen? hust hust harkel, harkel. Men om man ser förbi det så är det här ändå en, en ganska intressant rollfigur. Det här är ju den kvinnliga hjälten i historien även om den inte riktigt behandlar henne som det. Hon utsätts ju... Lite för ofta i, i situationer där man kunde ha balanserat upp då och att Jonas i dem istället och så vidare. Mest för att göra det balanserat på olika sätt och vis. Men nej, nu ska han vara Jesusfiguren och då behöver han någon han kan rädda och det där rollen faller tyvärr lite på Sujin. Mm, det, det gör den definitivt, det, det verkar ju som att man verkligen bygger upp den här karaktären för att eh, hon ska vara mer jämställd med, med Taylor under filmens lopp och bygga upp till att hon kanske får vara den som kommer till undsättning när han behöver det, men eh, nej. Det, det ville de inte. Jag vet inte, det kanske hade gjort att den västerländska publiken hade fullständigt gjort uppror, vad vet jag. Men hon får hålla sig mer på mattan dessvärre, för jag tycker det hade varit lite, lite uppfriskande att vända på steken lite grann i, i både deras förhållande i filmen och hur... Filmen är strukturerad där också att det, det hade gjort det till en, en vändning som ändå hade givit någonting till, till oss tittare och till, till karaktärerna där också. Men ja, som hon är skriven så tycker jag ändå att ja, hon är ändå intressant och vi får ju följa henne en hel del eh, i takt med att hon eh, lär känna eh, Taylor mer och mer och vi får följa relationen med hennes far och speciellt med, med hennes dotter som ju är med på, på forskningsanläggningen där också. Och ja, den, den personliga resan hon går in på, den kurvan, den... Ja, den mattas ju ut ganska så mycket mot slutet av filmen. Men resan fram till det tycker jag ändå gjorde henne till den ändå mest intressanta karaktären. Och här är väl det ändå fråga om det mest kompetenta skådespeleriet här. om man frågar mig också att Li Bingbing verkligen tar och... och, och... ...eleverar den här filmen med, med hennes skådespelarprestation. Jag tycker det här är, är det bästa i, i filmen, definitivt. Det är ju det som känns starkast och mest genomtänkt. Den saken är säker, så Li Bingbing ska ju helt klart ha en eloge för det. Sen vet jag inte om de här väldigt klyschiga delarna av hennes rollfigur... ...bygger på att de, de tyckte att det här passade bäst eller om just den asiatiska marknaden är mer traditionsenlig och konservativ när det gäller sådana saker i film. Jag är inte tillräckligt insatt för att säga att så är fallet, men det jag har sett och hört från marknaden och åsikter om modern västerländsk film så har vi nya trender och nya idéer som inte riktigt fungerar där borta på samma sätt. Och det kan vara kulturellt, det kan bara vara en smaksak, det är svårt att säga. Men vad jag har förstått så vill de ha det mer traditionsenligt. Och då är det ju man räddar kvinna och så vidare. Och det kan vi ju tycka vad vi vill om naturligtvis. Men eh, om man då riktar sig till en, en mer konservativ marknad samtidigt som man också riktar sig till en mer progressiv marknad då kommer det ju att skava någonstans. Men personligen kan jag ändå tycka att Sujin är tillräckligt starkt skriven för att jag ska förbi se de här uh, damselin distress-situationerna som uppstår. Men uh, vi kan ju inte förneka att de är där. Nej det, det kan man inte och ja, frågar man mig så, så skulle jag säga att ja, actionpubliken överlag över hela världen inte är de mest progressiva folk i världen i alla fall. Så det är väl kanske mycket därför som eh, hon har fått stiga åt sidan lite grann. Eh, men eh, ja, karaktären ger ändå någonting där hon är inte bara där för att vara eh, prinsessan i nöden utan hon har... Eh, Någonting att tillföra och det, det hon tillför själva historien och, och de mänskliga interaktionerna i filmen tycker jag ändå gör att det, det uppstår någonting intressant här. Så hon är definitivt en, en central part i, i den här berättelsen och ja, jag tycker det bara blir bättre. Mycket bättre faktiskt. Och med det sagt vet jag inte hur mycket mer vi kan säga om de olika rollfigurerna här. Som nämnt, de är väldigt stereotypa och många av dem kommer ju att eh, få sätta livet till hust, hust, harkel harkel. Så därför är det svårt att prata om dem utan att ja, man ger en hänvisning till vem som eh, försvinner först och så vidare. För eh, utvecklingen hinner ju bara så långt innan de sätter livet till. Men som du sa innan så vill jag understryka att det är väldigt mycket personkemi i den här filmen. Alltså de här människorna känns genuint som att de gillar varandra, som att de jobbar tillsammans, som att de har hittat en jargong och så vidare. Mm. Det är inte stelt och tråkigt som i många andra actionfilmer där det är väldigt tydligt att de har... Slängt ihop ett gäng människor och sagt att nu ska ni låtsas att ni har arbetat tillsammans i ett par år och det är svårt att fejka den typen av personkemi som uppstår i en sådan situation. Det här känns så genuint och så äkta och det ska faktiskt hela gruppen ha en eloge för. Men jag vill bara nämna i förbifarten att vi har ju våra miljardär som har sponsrat allt det här. Som är en, ja, en riktigt tönt får man väl ändå säga. Han har väldigt lite pel på vad det är han har spenderat 1.3 biljoner dollar på. Alltså jag, jag kan tycka att har man, har man spenderat så mycket pengar så ska man väl ha bättre peil på vad tusan som händer men... Det är precis som att han, han aldrig har hört talas om det. Han har bara tagit fram checkblocket och det är ju lite komiskt med Morris då naturligtvis. Han är en, en underhållande rollfigur och det är ganska länge innan den här klyschan börjar att agera klyschigt skulle jag vilja säga. Och jag gillar den här figuren, där inte är inte så mycket med honom. Men Rain Wilson som spelar honom levererar ju ändå någonting som jag hugger tag i. Ja, till viss del skulle jag säga. Jag tror inte man benyttjar Rain Wilson på det sättet som han kanske borde ha blivit använd på här. Att han inte får riktigt möjligheten att göra det han är allra bäst på, men visst han... Han har sitt speciella skådespeleri som han tillför den här rollen, och ja, han gör den här rikemannen till ändå en, en ganska. Till mötesgående person som inte är så eh, kall och känslolös som eh, man skulle kunna tro utan han, det finns ändå en, en värme där han verkar ändå vara någorlunda eh, grundad i, eh, i jorden och inte eh, helt eh, förlorad från allt vad, vad verklighet heter eh, så att det, det kan jag ändå uppskatta med, med Morris här och sen när eh, som du säger eh, klyschan klyschar till det så är det ändå inte allt för mycket man skulle kunna göra betydligt mer utan man, man eh, spinner loss lite på, på den här rollfiguren men inte så att han... Han totalt vänder eh, 180 grader Och blir någonting helt annat Utan eh, det finns Ändå den här personen Vi har lärt känna i Vad han ja, kommer Att bli lite längre fram Så att det, det är inte total haveri Där utan det, det Följer ändå en, en viss Logik men eh, Det är ändå eh, ja, Kanske lite taffligt gjort Men eh, ja, jag, jag jag förstår ändå tankegångarna där och jag har inte allt för mycket negativt att säga om det i slutändan ändå. Jag tror att den bästa referensen vi kan göra här är Hammond i Jurassic Park. Någon som har ofantligt mycket pengar är väldigt excentrisk och har en förkärlek för vetenskapen. Nu var Hammond betydligt mer involverad i sakerna på Jurassic Park men jag får ändå lite de vibbarna. Och det klyschiga som dyker upp stör inte det alldeles för mycket. Det... Det finns goda grejer här, men, men du har helt rätt. Man, man drar inte helt nytta ut av Wilson och det är synd. Men han bidrar ändå. Och det är väl hög tid att vi hoppar vidare till det visuella. För är den här filmen någonting annat än ett visuellt spektakel? Det är otroliga scener över och under havet och... En hel del efterbearbetning får vi väl säga. Mm. Där finns väl inte ett uns high i den här som är på riktigt utan allt är väl fejkat digitalt. Och om jag ska vara helt ärlig så är jag faktiskt ganska imponerad med den här filmen. Alla scener är inte perfekta, den saken är säker, men eh, den är tillräckligt välgjord digitalt för att jag ska köpa att det är en, en haj på över 25 meter som far runt och ställer till elände. Mm, jag är nog villig att hålla med där faktiskt att eh, man har gjort ett riktigt bra jobb med, med efterbearbetningen här och hur man har realiserat eh, den här, det här stora hotet som eh, kommer upp till ytan. Det, det genererar en hel del ganska mäktiga scener, det, det måste jag hålla med om. Eh, en del eh, kanske lite mer skrattretande scener också, det, det finns ju lite småskavanker naturligtvis, men eh, alltså på det stora hela så är jag faktiskt imponerad över visualiseringen här. Eh, och, och det gäller nog eh, filmen på det stora hela på det visuella planet. Jag menar man har eh, verkligen tänkt till visuellt på, på alla plan här, från, från ljussättning, kamera färgskala man har tänkt till kostumeringen, rekvisita ja, allt möjligt där det är mycket arbete som ligger bakom här och det känns faktiskt för det, det, det, det gör det lite mer verkligt för mig och även om det är väldigt påkostade extrema spektakel här också så är det ändå gjort på, på bästa möjliga vis här så att det är, det är fråga om kompetent folk som är i farten här och ja, för att vara den här typen av film så satt jag ändå och blev faktiskt riktigt imponerad på ett par av scenerna här som de har realiserat väldigt, väldigt effektivt och eh, faktiskt förde lite av eh, tankarna tillbaka till eh, den stora andra hajfilmen för eh, det, det, det fanns lite sådana här små skräckelement som man bygger upp som jag föll för och det är mycket på grund av just det visuella arbetet här, hur man visuellt bygger upp stämningen och hur man rör eh, kameran, var man placerar den och hur man sedan tar och, och för fram hotet. Ja, det, det finns faktiskt mycket att lovorda här ändå. Jo men de använder det de har väldigt effektivt och det märks ändå att de har tänkt efter en del. Inte så mycket som de kunde ha gjort så att de hade undvikit att plagiera den, den andra hajfilmen där, host, host, harkel, harkel. Men det finns ändå element här som fungerar extremt väl. Och jag gillar efterbearbetningen, jag gillar det digitala arbetet, jag gillar hur den här jättehajen ser ut. Mm. Men ja, med det sagt så är det ändå lite udda saker som händer i klippningen här och där. Ingenting som förstör helheten men, men som ändå fick mig att rygga till lite. Jag vet inte varför klippte ni så där och, och hoppa över där och kunde det inte gjorts smidigare och så vidare. Men det är jag som blir alldeles för petig och håller på att klaga om saker och ting. Alltså... För vad det är så tycker jag att klippningen fungerar, så tycker jag att det visuella fungerar, så fungerar specialeffekter och det mesta. Alltså, det är en, en actionfilm med spektakel i åtanke och det levererar den. Mm, ja, men visst gör man det och ja, man lyckas även med bedriften och, och faktiskt gör, leverera... Effektiva action i vatten som eh, inte är det lättaste där i en eh, ganska tom miljö med bara bölj, små böljande vågor kunna skapa någonting som har har fart och som inte bara känns som repetition hela tiden så det, det måste jag verkligen ta och, och lovorda här att man med manuset som, som grund har tagit och jobbat med, med kameravinklar och, och försökt hitta bästa möjliga sätt att lösa det på och sedan med klippningen kunna få ihop någonting som har ändå ett, ett bra tempo och där man ändå kan se vad som händer så att det inte bara är en massa plaskande hela tiden <går> eh, det, det har man faktiskt lyckats med här och det är jag imponerad av och där är även en, en specifik scen i The Meg här som eh, jag tyckte var eh, väldigt effektiv ur eh, mer spänningssynvinkel eh, och eh, det är i en av i glastunnlarna som finns i anläggningen där eh, Sujin Stotter håller på att leka med sin Ipad eller vad det är där eh, och eh, blir attackerad av hajen eh, som kommer eh, utanför och man presenterar den på ett Spännande vis där att man liksom bara ser den sakta komma in lite mer i, i fokus och att ljuset kommer på den där. Även om jag blev irriterad på att hajen bara i stort sett... Eh, Ligger still i, i vattnet här och inte rör på sig överhuvudtaget vilket ligger lite emot dess natur eh, vilket eh, jag störde eh, vissa delar av min hjärna men alltså hur den scenen är uppbyggd hur det sakta smyger fram till avslöjandet och hur alltså belöningen för scenen blir där också det, det tyckte jag faktiskt var, var riktigt kompetent gjort sådana scener ser man inte i moderna skräckfilmer nu för tiden tycker jag utan där är det mer billiga trick och pang på rödbetarna här, här jobbar man faktiskt med, med spänningen lite och det, det var också någonting jag, jag faktiskt uppskattade. Vad som är kul där också, det är att man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Kommer den att attackera? Kommer den bara att titta på henne? Och mm. vad kommer det här att leda till och så vidare? Det är svårt att förutse. Och visst, jag förstår vad du menar. Det är realism kontra effektsökeri med, med att den bara glider in i bild och inte rör sig och så vidare. Jag, jag förstår att det... det, det det drar dig lite mot hårs men effektmässigt så blir det ju desto starkare när den, när den kommer väldigt lugnt och nästan orörligt och så kommer ljuset på den och så vidare. Det blir ju, det blir ju starkare på så sätt. Inte realistiskt men filmiskt väldigt intressant. Och på tal om just det där filmiskt kontra ja verklighet så säger de ju när de är nere i det här extra djupet och tittar att de har hittat en helt ny flora och fauna med, med djur som de aldrig har sett maken till och så vidare och jag kan inte bedöma det därför att jag är inte en marinbiolog. Men jag undrar hur många marinbiologer som satt och tittade på den här filmen som ryckte sig i håret när forskarna där säger Åh, titta på alla arter som vi aldrig har sett förut, det här är helt nytt. Och så är det kanske, ja, rakt av från någonting som, som finns ute i det vanliga havet. Men eh, de vanliga tittarna kommer ju inte att reagera på sånt. Nej, precis. Och ja, de har ju säkerligen hämtat eh, inspiration från eh, verkliga djur om man säger så, men försökt ha det kanske... Några steg tillbaka i, i utvecklingsstegen. Det var väl jag eh, satt och, och tänkte lite på när jag, när jag såg de nya arterna bli lite smått presenterade för oss eh, under eh, nedgången till, i brådjupet där. Och jag likt vår eh, antagonist i den här filmen så har man säkerligen tänkt sig lite, lite grann åt det hållet och ta existerande saker och... Ja, göra dem kanske lite större och eh, tänka sig hur de såg ut för, eh, för några miljoner år sedan kanske. Det kan mycket väl vara fallet och för all del, det, det stör inte mig. Men det var ändå en liten sån där tanke som slog mig att har de verkligen designat allt det här från grunden. Jag tror nog att de har tagit ett par genvägar här och där och för all del så går det ju till när man gör någonting sånt här. Man kan inte göra alldeles för mycket. Det är trots allt bara en film. Med det sagt så vet jag inte hur mycket mer vi har att säga om det visuella. Så det är väl hög tid att dyka in i slutsummeringen här. Och det Meg var en film jag inte förväntade mig jättemycket av. Så nu är ju frågan, vad levererade den? Ja nog levererar den efter mina förväntningar i alla fall för... Inför denna filmen så rådde det inga som helst tvivl för mig om att The Meg, det, det var en komitéproduktion som ja, mer ämnat tilltala såväl den västerländska som den österländska publiken och det levererar den ju definitivt och här har man ju insett att den asiatiska publiken är en stor marknad att slå sig in på och dominerar så mycket fokus har ju lagt på att utforma manuset i The Meg för att, att, att locka denna starka filmmarknaden också. Och... Ja man, man har en, en enkel stumme här med asiatisk skådesplats som är naturlig och som man befolkar med skådespelare från ja, både väst som öst och man lägger stor vikt på att balansera skådespelarna och inte som ja, många gånger tidigare när det gäller Hollywoodfilmer och förlöjligat främmande kulturer så eh, i det avseendet har man faktiskt gjort lite framsteg här till och med inte av ren välvilja naturligtvis utan av rent ekonomisk skäl men ibland så har något ont också något gått med sig och eh, det är ganska hyfsade rollfigurer överlag som vi får stifta bekantskap med här. Inte våran hjälte dock, han är ju så fånig och överdrivet allsmäktig som man ja, bara förväntar sig i en sån här film. Men annars är det inte helt hjärndört här faktiskt. Och det, det finns lite personlighet i The Meg, vilket jag faktiskt inte hade förväntat mig. Men eh, ja, handlingen är precis som man kan tänka sig däremot. Det är simpelt och strömlinjeformat. Filmen bygger hela tiden upp till nästa actionscen och så vidare till nästa och det är någorlunda effektivt måste jag säga men eh, det gör ju också att man absolut inte behöver ägna The med någon uppmärksamhet överhuvudtaget och... Eh, de många jazzreferenserna hade jag inte heller räknat med och ja det gick snabbt från att vara lite smått skärmigt till att bli ganska enerverande mot slutet man, man kopierar hela scener ibland och, och klistrar in i dem meg och det finns en gräns mellan hyllning och plagiat som jag nästan tycker man har passerat med den här filmen men ändå, jag orkar inte bry mig för, för The Meg är ändå så, så slätstruken och oengagerad att eh, det inte spelar någon roll det, det är bara en, en, en lättsam målgruppsanpassad rulle som ska ge publiken en stunds eh, tankelös underhållning och det levererar det Meg, det är eh, precis vad, vad man får här så jag hade ändå inga problem med att ta mig igenom filmen för den är ändå kompetent gjord, men eh, skräpmat som den här, den äter man och eh, glömmer bort lika snabbt. Och det levererar kanske inte direkt eh, något näringsvärde att prata om heller. Nä, näringsvärde är nog inget ord man ska använda i samband med den här filmen för den är verkligen bara... Ja, skräpmatsvarianten på film. Och det är helt okej. Okay. Den låtsas inte vara någonting annat. Den påstår inte att den har mer i sig än just det som, som står på menyn. Och det tycker jag är beundransvärt i dagens filmklimat. Där man försöker ta till både ett och annat knep för att få folk att gå till biosalongen. Jag såg den själv på bio för första gången och återbesökte den inför det här avsnittet och jag kan helt ärligt säga att eh, den fungerar fortfarande. Många av spänningsmomenten är ju inte lika starka därför att jag vet att de kommer men de är tillräckligt välgjorda för att man ändå ska grabbas tag med dem. Den är lätt, den är fluffig, den är precis vad du förväntar dig. Du får dina actionsekvenser, du får dina heroiska ögonblick, du får dina skräckinjagande situationer där ett enormt hot hotar att eh, ha hjältjägten och alla hans vänner. Och vill man ha det levererade med absolut. Manuset kunde ha polerats lite till. Hjälten kunde ha varit mer bristfällig istället för den kristusfigur vi har. Men med det sagt så... Rollprestationerna är bra. Personkemin är bra. Och efterarbetningen, klippningen och specialeffekterna är bra. Det är en bra film helt enkelt. Eller rättare sagt... Det är en bra actionrulle som man kan slå ihjäl ett par timmar med. Mycket mer än så är den inte. Men är det vad man är ute efter när man sitter och ska titta på film då kan jag varmt rekommendera The Meg. Den är stor, den är spektakulär, den är ganska dum och den är, ja, väldigt underhållande. Ja det finns ändå ett, ett underhållningsvärde där eh, på något plan i alla fall och ja, det, det är ändå härligt att man, man levererar det som utlovas och, och, och man inte försöker komplicera det hela utan man vet vad folk är ute efter och man ger dem precis det och det, det är ändå någonting som, som känns helt okej okay med, med den upplevelsen man får. Det tycker jag faktiskt. Alltså det här är någonting visuellt som man kan vila ögonen på som känns värt pengarna man har spenderat på den. Man är nöjd efteråt även om man inte är särskilt berikad och allt måste inte göra en, ja, djupare och mer tankfull. Men om vi då går från den här spektakelrullen som hänger väldigt mycket på det visuella så ska vi gå över på någonting som är, ja, helt avsaknad från det visuella faktiskt. Någonting där vi inte kan se överhuvudtaget. Nej, precis. Det, nu skippar vi helt ögonen och fokuserar på något helt annat istället och... Det är ändå någonting som är oså viktigt i en film för vi ska ta börja använda öronen istället och se vilken effekt ljudet kan ha på en filmupplevelse och olika sätt att använda ljud i en film och där har vi en hel del intressanta saker att prata om tror jag. Definitivt ja för vi tar ofta ljud för givet och det är någonting som vi ska reflektera lite över, sitta ner och snacka loss om och det finns nog mycket att säga men frågan är hur mycket, hur länge och vart vi landar egentligen? Ja, det, det är ändå ett ämne som jag inte vet hur mycket man eh, faktiskt kan diskutera och vilka banor vi kommer in på här. Men eh, nog ska vi kunna lyssna efter både ett och annat i, i filmproduktionsväg och se, olika sätt att, att använda ljud. Det är inte bara dialog och musik som det handlar om utan det, det finns ju mycket annat som bygger upp hela ljudbilden i en film i eh, olika sätt syften och för att generera lite olika effekter och påverka oss som, som åskådare. Så ja, det, det blir mycket ljudvågor och vi får helt enkelt se var de leder oss och vad vi kan uppfatta egentligen. För det finns en hel del förutfattade ja, idéer om hur saker och ting fungerar i film. Hur man använder ljud, varför och så vidare. Och det är Någonting som intresserar oss båda, även om vi inte pratar lika mycket om det i podden. Alltså, vi, vi ägnar inte ljudbilden alltid lika mycket utrymme som de andra punkterna, men det är någonting vi tar upp, särskilt när det ska byggas atmosfär och äh, att bygga spänningsmoment och liknande. Oh ja, definitivt Och det finns många knep att använda här också Som jag tror vi kommer att vara inne och nosa på också Hur man använder ljud i motsägelsefullt syfte Kanske för att uppnå en viss effekt Och att ljudet kan ge ledtrådar om vad som kommer skall Man bygger upp känslomässiga matt. Doro åt oss alla och, och eh, riktigt vila på att veta hur vi ska känna oss i en scen. Och, ja det finns många aspekter där som man kanske inte alla gånger tänker på när man sitter och tittar på film. Men eh, som man blir väldigt medveten om om man verkligen fokuserar på det och som man blir väldigt medveten om om de faktiskt saknas också. Så vi får eh, göra oss redo att kasta oss in i det totala mörkret där det enda vi har att fokusera på är våra öron. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.